«Пішли ми в п'ять по сліду, і якраз у це село зайшли. Як його дразнять, не знаємо. Тут у п'ять випала Пороша. Миловці молодці, ну слідить, ну ходить. Сьогодні вранці встали, і таки на слід напали. Певно, що звір наш пішов у двір ваш, а з двору в хату, та й сів у кімнату. Тут і мусимо піймати». Тут застряла наша куниця, в вашій хаті красна дівиця. Оце ж нашому слову кінець, а ви дайте ділу вінець. Пробі, отдайте нашому князю куницю, вашу красну дівицю. Кажіть же ділом, чи отдасте, чи нехай ще підросте. Дід Максим скінчив говорити, глянув на Кирила, мовляв, чи я все до ладу сказав. Дядько Кирило хитнув головою і повторив до кії останні слова діда Максима. «Чо дасте, чи нехай ще підросте?» «Бе!» – з галиної кімнати донісся голос ягнятка. Від такої несподіванки Петро Жбур відкинув голову і перхнув собі в плече. Як і в шийка зиркнув на Петра вовком, і обидва вп'яли очі в тітку до що скаже вона? Докія поправила очіпок, потім звела на мить перед обличчям лікті Та побула і поволі опустила руки на стіл Її тихі, уважні очі вивчали наливайка, сватів і наливайкових товаришів А що, шановні свати, якби мій чоловік зараз був вдома, що би він відповів? Наливайко підвів голову. Його ще вогкі з морозу очі враз посухішили і узялися темним вогнем. Докія помітила це, як і те, що на його непозимовому засмаглому обличчі раптом спалахнула блідість. Докія добре знала старшого Наливайкового брата Дем'яна. Разом росли. Тепер Дем'ян – священник, настоятель церкви Святого Миколи в Острозі і сповідник князя Василя Костянтина Острозького. Коли Дем'ян закінчив в Острозі академію, то взяв з дому з Гусятина свого брата Северина. Той став спудеєм. Кілька років студіював руську, грецьку, латинську мови, а з ними і граматику, арифметику, логіку та риторику, Заодно Дем'ян віддав брата у підручній московському книгодрукареві, тепер уже не біжчику, Івану Федорову, яке жив в Острозі сім років. Та Северин тягнувсь до волі, до коней, до стрільб, до зброї, а особливо до гармат. На останньому курсі академії він уже мав в Острозі славу пушкаря. Його помітив і полюбив князь Василь. Він і причислив Северина на готові харчі і одежу до своєї надвірної сотні, у свою особисту охорону. А через кілька років випускник Острозької академії замість богослова став сотником надвірної охорони князя Василя Костянтина Острозького. Сотня налічувала 500 молодих і жилавих хлопців, набраних із сіли міст князя. Вони називали себе козаками. Та вчили їх, як на те старі запорожці з Січі. І набирати, і відбирати у своє придвірне військо князь мав з кого і з чого. У Василя Острозького було 35 міст і містечок, в тому числі таких, як Київ, де він був воєводою. Та жити там не хотів, а мешкав у своєму родовому замку на Горині, в Острозі. Луцьк, Кременець. Рівне, Вінниця, Братслав, Переяслав, Канів, Біла Церква. Та хіба їх усі перелічиш? Галичина і Полісся, Волині-Поділля, від Богу Західного, Богу Південного і до Дніпра то все були землі і села найбагатшого чоловіка в Європі. Це все чула Докія від Неливайкових батьків – Дмитра та Уляни. А що до наливайкових батьків – то хто їх у гусятині не знає, і хто про них, як і про увесь їхній рід, може сказати, яке лихе слово. З людьми мирять, живуть по-божому. Батько з діда-прадіда кушнірує, обшиває гусятинців кожухами. А тітка Уляна ще замолоду перейняла від своєї баби, де росте і цвіте яка трава, і від якої болячки її треба відварювати чи прикладати». Коли не того, а позаминулого року Омелян дістав у плече стрілу, і коли хто-хто, а навіть січові лікарі не могли з тим плечем дати Омелянові ради, така-то видно була погана стріла, приїхав він додому. Плече розпухло, горить, червоне, рана гниє. Пішов Омелян до Наливайкової Уляни. Та подивилась, подивилась, щось до рани приклала, дала Омелянові випити якогось відвару, і, глянь, через тиждень усе, як рукою зніло. «Хліб святий приймаємо, доброго слова нацураємося», сказала Докія. «А щоб нас не лякали, не дорікали, буцім передержуємо куницю або красну дівицю, ми вас пов'яжемо». Наливайко зітхнув, а Галя ніби чекала цих материнських слів, бо в двері другої, де вона була, кімнати розчинилися. Руки Галині не тремтіли, на наливайка вона не дивилася. Груди її не здіймалися, піт на лобі не виступав, ноги не підгиналися, серце не билося, очі не горіли. Галя винесла рушники і стала з ними перед сватами. Дідом Максимом та дядьком Кирилом. Червоні і темні ружі тихо цвіли на білому полотні. Галя вклонилася, вклонилася, і коли випросталася, підвела очі. Голівка її сама повернулася до наливайка. І аж тоді руки її колихнулися, груди задихали, під заросився, в ногах відчулася непевність, серце забилося, очі закліпали, а ружі, що до цих пір так тихо горіли на рушниках, в рази з них позривалися, повідривалися і полетіли з полотна на галині наливайкові щоки. Ті, що були червоніші, одна за одною попадали і поприлипали до галі, а ті, що були темніші, під очі і надвуси Неливайкові.